як саме відреагував на мої особливі прикмети Сильвестрова? Адже його вічно відсутній вираз обличчя і байдуже знизування плечима у відповідь на більшість питань